Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi, wa sahbihi, wa man wala. Allahun jalla wa ala falen darojme, mëtëm pritindim dhe falen akarkojmë. Labda tëtë bëkimetë Allahutë, qëfshmi muhammedin sallallahu alaihi wa sallem, bëfamilët, i shokët, mëtë të jëtëtë qëndjekë nërëgë nërëgë nëtërërë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Të ndërullazë e besimtarë, kemi thënë shpeshë herës se njeriu në mënges të besimit të drejtë ka kërkuar pasaj që këtë zbrastirë të ambush me forma tjera të besimit për fatke sesht të devjuara dhe me bestytni të e të pale gjekshme dhe që nuk përputhë me natyre njerëzore dhe kështu është gjithmonë sa njeriu nuk e mbush veten me atë që duhet, do të mbushet me atë që nuk duhet. Është një aspekt i dijes, është një aspekt i kuptimeve, është aspekti i veprave etj. me radhë. Prandaj që njeriu mos të mbetet i zbrazët dhe mos të mbushet me atçka të çillon në rrugë, Allahu xhela uala ka dërguar pejgamber, ka zbrit libra që në këto libra në këto shpallje Në mësimet e pejgamberve të marri muzdimet e duora Se si duhet me usilë njët Nga se të të nërua njëri u njët në kësaj vot e kalonë Në për situatat të ngrushme Dhe ajo që njëri u dhe s'urinë në bashdimisht është Ti asilë vetës të mirën Ti garantën një dobinjë, mirëqenja Dhe të alergonë në rëzikon Gjithë njëri ikë nga ekeqja Ikë nga rëzikon Ikë nga aja që dëmëton Spaku si pas asaj qaj menon e përse duke doshme i nga keqja i bjenë nështë të pikris në të keqen por sënimi i ti gjithë më nëshë më nërru nga e keqja dhe për të lërru nga keqja dhe për të mbrojnë nga keqja njëri e sikushe të sega ka përdojnë njërat të ndryshme dhe ka tentu më mbrojnë me gjërat të ndryshme njën nga këtu bestytnit dhe më thonë që janë të shëguar gjëtë historisë të njërzimit po Kë njëri u të nëtonë që përmes, do më thonë, këti qëndërimi përmes, këti lidzimit të nxarjes, të zbulën se a mund të vijë e keqëja, apo mund të vijë e mira. Se njëri nuk e din të ardhmen, nuk e din të fshehten, nuk e din që kaj vjen nga ardhëmja, anëna i të nëtonë e përduhën njërat caktuarë që më mbrud nga ndonjë e keqëja eventuale që vjen nga kjo bote pa dukshme, nga e ardhëmja e tia. Dhe shikur që përmana, për ma rritë këta i ka përdor, një e ndushme nga ato, për shambull, është ajo që quëtë sot gjuhën e sotit, dhe më thonë, të përdor ogurin, ogurzin, ose ato që nga themi, për shambull, njëtën e përdishme, kërshet i shka dhe e ledzënë së lej bakësuz lukovën. E shënë një veprim caktumë, një nj nuk është mirë me i rajë kësoj rrugë, nuk o mirë me bu këtë punë. Masë i erë që këj njëri, të arveqë shërë këna me pa, e kështë më radë. Në onë të nëtonë që një të keqe të mundë shme, që mundët me i ardë, me e ledhu në bastë, diçkave që i paraprinë asë i të keqe. E që e që i paraprinë, lide nuk o matë të keqen që i frikësodhe për i sajtë. Kjo është esenca, dhe më që njërihu, për shambull, para lejmëran, vetë në dikë për një gëzib mirë që mund vjenë në basë shenjeve të saktuara që ishfaqën. Andaj, a është kjo problemi madhë dhe si manifestot, dhe të mundohëm që brenda këtëri minutave që i kemi dhe në e zanë me është tjelua. Të ndërënëzër në gjuhën arabe, në gjuhën e, e shpaljes, në gjuhën e udhëzimet e Muhammedit s.a.s. Këve primë qëtë tjera, e ka mërë amin për i fjallës tajrë tajrë një në rabi i thujnë zogut, i thujnë shpendit që fa lidhe ka zogu me këtë që në po flasëm, ka lidhe shumë anë e kur të uspegoj, që fa lidhe ka a kuptojnë edhe ma detalisht dhe ma konkretisht problemi që dëmonë po e trajtojmë sënë në të kaluarën po adhe sëtë ka këso forma po në të kaluarën në kone për e kamerit sallat sallat sallat nga ignorancë e njerëzve ka qenë që Nëse dikush ka do është marrë rrugë, përshamë me marrë një rrugë dikush me shku, nuk e ka ditë se kjo rrugë ashtë e hajrit. Nuk, nuk e ka ditë kjo rrugë a ka rëzice. Pastaj e dyta ka qeni hamendur a me shku djathë, a me shku majtë. Ka me hamësui rrugës i si e ka njësëve. Dhe për me e zbulu diri dikunë, Këtë të fshehtë të ti se qëka e pretë, a ka dëmë këtë rrugë, a së ka dëmë këtë rrugë, e ka në shku një zëgë. Të ka mërë arën pi, zëgët, një shpend, një plumbë, e ka në shku, në qëfëse plumbë i ka shku në anë e djathë, i bje që rruga ka qenë e mirë, shka së ka rëzikë. Nëse plumbë i ka shku në anë e majtë, ka qenë një paralemrim se një rëzikë potencial për të pretë në rruga ndaj i kujdes, ose më Andë në bastë të levizës e plumit Kanë marë vendimet të tyre në jetë të tyre Ta shë, në atë ku ka qenë plumi Njesët e kam për shambull Ndë që ka tjetër Kalimin dhe një macët zez Ose numit të rëmëlejt Sa so pani ku bod në që qëfëse qëllën gjumohet të rëmëlejt Një gjithoj në premë të zez Të rëmëlejt që me qëllu Do onë paradimojmë Një të keqe është një kob i zi Do onë që realisht mundet më në godit një keqë para parashikimi këtij kobi apo e këtij oguri ose ose me traditë që ka se mund të cilë bakses dhe është treguos çetnisë apo motnisë është është pikërisht besut një apo. Dhe pejgamberi më ka thënë atë tiratë shirq. Ka thënë pejgamberi sallallam, "Pdorimi i kësaj metode për të mbrojtur nga keq është shirq. Është nga idujtaria, edhe nga problemet në besim E në kemi cikë, edhe në këllem dhe disë fare kemi të thënë që Shirkë mund tjetë i nivellit që e lëndon besimin Por mund tjetë i nivellit që e rëndon besimin E lëndon dhe mund bagi, bagi e drith besimin, shirkë i vogël Dhe në shirkë i madhë e rëndon tërsisht, nuk lëndë thërmit besimit Në zemre njërët Allah në rruta Për ndaj njërët dhënë e pasku i desë që Të pëstytni të ndrëllë dhezër Që në dëgjem një me duke në qësharake Të papranuara Por fatke cështë jam prezente në jetë në njerëzit Në bastë të ledzimeve të ndryshme Caktuara, besutime caktuara Marën vendimet të më mëdhaja njët Marën vendimet të më mëdhaja njët në tyne Për ndaj Qoftë të thash përmes Në një kafshe Qoftë përmes në një njeriu Ço përmbaz diçka më të caktuar e kështu e kështu me rrafë. Ose për shembull nëse me një rrugë caktuar i ndodh 2 herë, 3 herë një problemi i caktuar, ai vetë konkludon se kjo rrugë është bakësos, s'do miroksi rruga ta. Edhe e shmo ngrukën tërësisht, duke qenë bindurse, problemi është me rrugën, pse po i ndodhe keq, jo për një faktor tjetër jashtë. Prandaj për shkrimi, për shkrimi i mundësisë që ndonjë shpend, kafshë rrug me shkaktu një të keqë ose me para lejmru për një të keqë është problem e besimin që në duhet me u lërgu për i saj duhet me u lërgu për i saj përndaj besimtari e ka të obliguar që me nërmonë masë dhe duhëra po, me u rrug nga keqëja me i shiku rrëthane saktuara por gjithë mund brend asaj që është e dëshmuar me fakte ose me fej, ose si ku se kemi thëmë me me shkencën ose me më këtë merë radh për shemb tonë dozë. Nëse parashikimi i motit para lemran për shemb mot mot me errnat fureshme dhe parashikojm për shemb mot me shi të rrëmbyshëm edhe me vetime këtë merë radh dhe në bazë të këtij parashikimi apo për momentin për momentin ndalet komunikacioni ajror sovën për 3 orë Nuk ka aeroplana përshka kse parashirë një ere madhe, dhe nuk lëvizë aeroplani, a kjo tjera, a kjo shirkë, ju, nga se kemi lezu shenja që Allah i ka nërgu, dhe Allah gjelë leona ka lejuar që në basë shenjeve të saktuara, ne të marim masot, mundit kjerë më smëqiu fare, ndudhë, por ne kemi një arsu e shtesë që të besuim se duhet me më unal nga ullëtimi dirë sa së poko që të qëtsuat, pse? është ka këse ka të bëj me regullë me liqë të allajë gjeleola kosmologjitë që nimi të obliguar me lezuë dhe me sëluë dhe me e hulumtu. Mirë po, qëfar zbulimi shkënësor, odo qëfar argumenti fetar në të rëgënë, se plumin nësë shkën djelë tas i bjënë se koha është e mirë, për shambu. Qëfar zbulimi, absolutisht kjo është besutni, e qartë. Ose për shambu të nëzër me kalimin në një matës në gjyrëziz, që e oblig rrugën diku tjetër, se tash zgjon me një rrugë apo për, për shembull. Ose për shembull, njerëzit parashikojnë vdekjen e dikujt të familjes, nëse vjen një plumbiegër dhe këndan tek dritarja e tyre, e këndimi i këtij plumbiegër është para lajmërues se dikush ka komë vdek, për shembull. Gjithaqytë, domon parashikimet e kubit që janë të ndaluara fetarisht. Nga se s'ka kur forbazë për këtë lexim, s'ka kur forbazë për të mbështetë në këtë Në këtë paralemrim, mund tjetë rastështë ka najtë të, të, të, të gjahmet ose të balkonit një plom i egrë, të gëvundit plom është a e ndalët ku dhe që tjepët mundësia dhe këndimi i tij më na treguave një ngjarje kaq madhore është padyshim e papranueshme për fetaristat. Më e shikojni çfarë mësojë s'është preciz. Aja që ka është e ndërtuar në fakte, ajo që është ndërtuar në shënja të qarta, shkencore në zbulime, në prova të dëshmuara të njerëzve, pranohet. Por ajo që është beshtytie pak kapshme, pa logjikshme, e pa studiuar, e pakapshme pa pa në hulumtime, refuzohet. Me se fe ju nuk është fe beshtytive. Feja në shpejë është shkencë, është dië, është fjalë argumente. Në e marim argument nga E marim argument nga Fjole Allahu Gjellihuala Dhe nga ato që Allah në kam su me marë argument Ndhe Allah në ka thën Se edhe në horizont Edhe në Kosmos, edhe në univers Edhe në tuk, ko shenja Caktuara, që Allah këto shenja I dërgan për tregut i qka Dhe një duhet me dit me e ledzu Pastaj këtë shenj që Allah të bare këtëra, E dërgan çoft është në kuptim të leximit meteorologjik për parashikim të motit apo të çfarë dolën çështë tjetër të caktuar për shembull. Edhe pse përto pun ndodhin dhe Allahu te barakota, nuk jep mundsi njeriu shumë me i lezu shenjat për shembull, do zakonisht dot në befasit të njerëzve, sikur që janë termetet për shembull, ne dimë që njeriu e ka të pamundshme dom me di saktësisht mund të parashikojë parapërsisht dikun, po kjo paraherë shumë e largët apo do so storalisht me dit kur ndodh që më dërmon masa është është e pamundur spa ku dritani me zbulimet e dritanesh më apo mirë po me studim volumtu ka ndodhur për këtë e për këtë këtu më radh kjo çështje e hapon islam dhe nuk duhet nuk duhet më e lidh me me besuditë ed nuk duhet besudit me arsyet tu për shkak se edhe ju për shkak polioni kët më bë pa shkakta shenja të caktuara e lejojnë për shkak se këto shenja janë fakte, këto shenja janë skelet e një die, do të thotë që janë beshtetnie të refuzuara. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka refuzuar. Ndërsa te ndrullazat, ajo e kundërt e kësaj, që në bazë të shenjave të caktuara të parashikosh të mirën, është e mirë apo? Është e kërkuar. Donë parashikimi i të keqës ose i keq, pse? Qëse parashikimi i të keqës sjell me ndim të keqë për Allahën. Në qëka të keqë këmë ndodhë. Nërso besimtar është të obliguar që, gjithë më të mëndën mirë. Andaj, a është i njëti regull edhe për të miren, për shambull, nëse kime u thtu, edhe që është nësaba, për shambull edhe, e shë që ko është e qelën. Për gëtë sot i shvala u thimi mirë, për shëtë mëndën mirë, për shëtë mëndë Ti nuk kime të rrlatë, nuk kime du shenët, në da është të apërë, mas gjusur e mundë bërë një shirë rëmbyshëm, nuk e denë ti. Ama e kimi farëlejt disponimit se, ka me konë mirë. Ose që është për shamullë në Sabah, edhe kime shku me këni punë. E të ka njërit mirë, buësirë, dhe të sënë, a më alejë, këma e mirë, mirë ka me konë punë, a te apë një fjallë mirë, të i përgët ka me konë mirë, në sholla se filoni, thamir, kam Me na mirë sa të munësh, kë nuk është me hu Me, me u zhujtë në iluzione Kë nuk është me shku në imaginata Meri masë dhe dura, kujdesu mirë Mirë po, a kam drejt A kam drejt Që në bastë të përshamull Një fjallet mirë që t'i kush ma thët Një përgzimi që t'i kush ma thët Me paralelu një të mirë që inshalla Shvese që jadë Allah mirë ka me ba, a kam drejt Kombrajt, keni gjithasigurse e keqja. Gase mendimi i për Allahu është ibadat, dhe on gjithmonë me mirë për Allahu te bare kota. Edhe kur ata nuk shohin dorëta në horizont rrugë dalje, nuk shohin shënjat caktuara që përzin për të mirë, prap tham që megjithatë Allahu është i gjithëfuqishëm e sjell të mirën inshallah, gase ekemi të kërkuar që me sjell mirë të mirën afë. Edhe me, domethënë me lajm të mirë. Në Pejgamberi në sallallahu alajhi wasallam do vëzë i ka pëlqyer kjo lloj, kjo lloj optimizmi i kapërtu. Dallë ka ndërtu me lexuar gjithçka kët optimizëm për me përzgjëmuar njerëzit, me disponuesë dama të njerëzve. Mesnjëri lësh gënjet, po vështirë përzgjëhohet. Por njerëri po shaham që e ka një problem. Shumë malet është me dëshpëruse me e inkuraju. Se njerëzit i prinë ka gënimi, ka frika, ka dorzimi. Prandaj feja ka inkurajuese ta përdorë më fuqishëm aspektin e inkurajimit përzgjësimit mendimit mirë, jo të keqës. Në Një marveshje historike që kanë doët, marveshja Hudejbjes, Pekamberi Sausallem është njështë më bo një umrë në qabë. Mirë, po, në atë rast, kura ishte kanë pengu, kanë ska me bo umrë. Ktheho, apë, ose luftë. Pekamberi, zëmë ska dojnë me bo luftë të qabja. Edhe ka qenë sikletë, ka qenë i veshë me petë kune umrëgjitë. Edhe ska ufare, në ju farë, kanë oveq një mundësirështë. Ta bënë një marveshja, këtë vetë k Nga se kja ardh pa para lemrim Ska pasnë me lemru për në qabë Qabë e ka që nga për për gjithë Por zullume i ty në Bën e marveshë, vit në ashtë më bën umre Ka përnu me bu me ta marveshë Për e kamberi sasallëm Dhe Kër ka ardh njeri I deleguar i kurejshve I deleguar i kurejshve kër ka ardh me bu marveshë E ka ndërgu një që ka pasnë një sehel E ka pasnë një sehel Qurku një emnitia përë E kërë e ka pa për e kamerës këtë sehlin, ka thonë si duket e letë këmë e këmë, këmë marveshja, se këmë e këmë i letë, sehel është i letë. Ka pasë sef që me pasë marveshja të letë, të mirë, edhe ka do shë me e ledhu këtë lejnë mirë edhe në emne të deleguarit. Qaqë? Doonë për e kamerës e ka favorizu inkuraimin, përgzimin, optimizmin, se bëtë mirë i shala, së bëtë si vetë bitë në arshëm, se jeta kështu ndërtohet më optimizm, me ljojmet mira, mirë për me shgënjim, me dëshprim, me anim ka e zeza, dhe me e rësu jetën të tëne, edhe me levizjet të shpezve, e kaftër, kështu me radhë, qëka jet nga i të njërit? Absolut në të shkurë gjopëtën. Pra ndaj në ja dohet me eliminu të fakturët që shkaktojnë shgënjimin, e rësu jetën, dhe t'i favorizohin fakturët të sëtë, realisht, në jepin optimizm gjallri, në jepin, në jepin uh, jetë për vazhututje, për këndër në shtaratanave të fështirat që jemë, në do të me lezu dikun një shaj të optimizmit, të inkuraimit, nga se kjo është e që në obligon besimi jonë në partë më Allah në gjelë leora, të kena mendim të mirë për Allah në të bare këtajna në qëfar dhe situate. Dhe kjo është ragimi duhur i besimtar, dhe sa e para që jetësej ka është problematike, i që ka disa shambuj, e pëse ka shambuj të shumë njët në besimtarve të njëtë që ndodhin, ndaj lisë ashtë e gata shambuve, por i që i që ka disa mostrat të shambuve, që në basë të të të të, të ashtim me ditë me, me bo krasime se kur është problem e kur nuk është problem. Allah në e ndërtof zemë me besim të pastër, me besim të fort në te, me besim që jepë optimizmi në kura janë, në ndimën që në dë situatë me adal, peshë së rëndë fatkeqësisë provave të problemeve t'ia ja dali me lenë Allah të mënduar të mbështet në Allah në të barekotala e ndrujt Allah nga këtu beshtytni që errsën një jetën në shkputin nga lidhja me Zotin dhe Xhelal dhe Wala dhe na futin në çarçakaçit të ertë të lojënave të shejtanit Allah ndrujt pe sherrit edhe mbështimeve të tij Kaq për këtë pjesë Zoti shpëbleft sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira Në roza sot që në mësi, domethënë më safat rregulloni kërkoj falë për pamundësinë me i shtru ushtrojat jashtë, por domethënë për shkak të vërsimit vë të fundit kanë mposhtur dëmtimet mëdhaja, e jemi duke i riparuar, rregulluar ato ashtu që më rrugë sa më shpejt, prandaj nuk është mundësi me i shtru për këtë arsye. Kjo që të gjindem me dëlesh sa të bëhet në zgjedhje inshallah, edhe do muri ty prapë shtruja jashtë me dawn mundësi që të tjetër u falë si duhet. Zot ju shpresoj ju shpresoj për kuptimin në 6 në safa jep një hapësirë sot i mi vëllezërve që kanë bën kom, po vëllezër mund të mund të menjëjt Në altë të se këdo që vëndë që të falim rahat, në gjimohë në rahatë, në shëllat të zië së bashkë o zotë i rujëtë.